Cel ce verș mir de mult preț la toată lumea și nouă celor nevrednici și mai mult decât toți păcătoși, dăruiește-ne ca să-ți aducem ție cântare, Părinte Nicolae, tu ca unul care ai îndrăznire către Dumnezeu, slăvozește-ne. Din toate necazurile și neputințele, ca să cântăm ție. Bogorâte, Sfinte Nicolae, mare făcător. Tatu te-ai învis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l a îngrozit pe el. Și de grava ascultând porunca ta sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe și. Pentru aceasta și ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dâns și grăimție, Sfinte Nicolae, bucură-te capul cel sfințit! Bucură-te cel ce-ai sărmat, capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te ajutătorul celor credincioși! Bucură-te întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al dumnezeieștilor cuvinte! Bucură-te, cel ce-ai astupat gurile ereticilor! Bucură-te, sfinte ierarhii Nicolae! Pământ al doilea, înainte, mergător, te-ai arătat Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, recace. Car tu ai rușinat pe arie celor mit cu irezul, și toată lumea a vrut să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte. Și turma ta, o luminai ca un și învățător. Pentru aceasta. Cântăm din adâncul sufletului Alinuia! Vrând dimineața Vlavie, după porunca apăratului, să scoată pe cei legați din temniță la tăiere. Tu cu minunile tale mai înainte ai apucat în vis și în pe el ai zis nimic să nu faci bărbaților acestora că nevinovați sunt spre pentru aceea și noi cu dâns și grăim Sfinte Nicolae, Măritul Bucură-te, mare făcătorule de minuni, Bucură-te, grabnic ajutătorule, Bucură-te, cald folositorule, Bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, Bucură-te, al celor înviforați. Bucură-te, mângâierea celor ce plâng, Bucură-te, hrănitorul celor flămânzi. Bucură-te, povățuitorul celor orbi, Bucură-te, bogăția săracilor, Bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, Bucură-te cu luna bisericii. Bucură-te, părintele săracilor și bun dăruitorule. Bucură-te, Sfinte Nicolae. Am auzit, Sfinte Nicolae, de minunile tale, și ne-am spăimântat că de bucurie și de frică fiind cuprinși. Ce avem are spune de. Nu ne pricepe. tu cu rugăciunile tale cele treze. Luminează ne mintea ca să cântăm Lui Dumnezeu dinpreună cu tine. Alinuia! Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept spre tine au nădejde pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, nici Sfinte Nicolae, bucură-te! Cel ce împreună locuitorii ești cu Bucură-te, Cel ce aduci tristare diavolilor, Bucură-te, Cel ce ești slujitor, Asemenea lui Grigorie, teologul împreoție. Bucură-te, cu Ioan bură de aur, Din împreună vorbitorule, Bucură-te, prietenul Marelui Vasile, Bucură-te că de împreună cu dânsii Tai peresurile. Bucură-te, cel ce porți o credință cu dânsii, Bucură-te că faci minuni spre împăcare, Bucură-te că tu curezi lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că rușinând pe arie șenătorul la sobor la invins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de mine. O mare făcătorule de minuni, Nicolae, deși pe pecioarele acelea vroia tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare. Tu, Părinte, mai înainte apucând din destul tatăl ce i De unde se făcea aceasta? minunându-se, au cântat lui Dumnezeu cântarea, Aliluia! Ca să arăți a ta milostivire mare către cei săraci, prea fericiți, Pătrânului noaptea într-o ascun, strei legături de galben ai dat, izbăvindu pe el și pe fecioarele lui de căderea în păcat, pentru Bucură-te vestierii a milei Lui Dumnezeu! Bucură-te primirea mai înaintea cunoștinței Lui! Bucură-te dătătorule al bunătăților Lui Dumnezeu! Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă la Tine! Bucură-te pâine de hrană neîmpuținată! A celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită Celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ Bucură-te ridicare gramnică săracilor Bucură-te de cugetare a celor necăjiți Bucură-te că ești blând ascultător al celor neputinecioși. Bucură-te, dulceață a toată lumea. Bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nicolae, mare făcător de minuni. Către biserica ta, mergând oarecând Vasile Sărguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe ei și lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau tristați, n-au încetat a îndrepta către tine rugăciune. Și trecând ziua praznicului tău, către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această mare minune, cu tine cântau de bucurie lui Dumnezeu, Aliluia! Fiul lui Agricola, să dea o pahar lui mira a stat înaintea lui cu frică. Iar tu, Părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas, pentru aceasta cu dâșii, grăimție Sfinte Nicolae. Unui bun păstor, bucură-te ierarcul Domnului. Bucură-te luminată, provăduirea creștinătății. Bucură-te cel ce porți, nume de biruință. Bucură-te stărpirea patimilor celor neroditoare. Bucură-te aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești, bucură-te îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te prădarea păgânătății. Bucură-te, doctorul cel fără de plată. Bucură-te că dar ai luat, în dar pa par să Bucură-te al celor neputincioși, bun pastor. Bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii, cei diavolești! Bucură-te desfătarea toată lumea! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nicolae, mare făcător de minuni! Minunată s-a arătat... Nașterea ta, Sfinte Nicolae, Credincios fiind tu pe pământ, Din vremea nașterii tale ai subț numai din sânul cel drept, De la Maica ta, și te-ai făcut cunoscut făcător de minuni pentru aceea și acum către tine cântăm, Lui Dumnezeu, Aliluia! De împresurările cele diavolești, izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale... Cel ce cu sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor băgâni, pentru aceia și acum dăruiește vindecări neputințelor mele. Ca să te laud pe tine, Sfinte Ierarhezică, Bucură-te Sfinte Nicolae, bucură-te făcătorule de minuni, bucură-te ierarhe, bucură-te prea cu bucură-te prea fericite, bucură-te cel ce ești cu nume mare, bucură-te prea mărite. Bucură-te, hrănitorul postitorilor! Bucură-te, învățătorul înfrânării! Bucură-te, îndreptarea celor rătăciți! Bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură! Bucură-te că prin tine ne destulăm de lumină. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni. Având vicleană cunoștințe arie, a început a învăța eresurile. Cele fără de Dumnezeu, și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu prea lăudate, degrabă alergând către stăpânul cu rugăciunile tale, ai izgonit toate nebunia lui. Și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat, pentru aceea cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm Lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat ție putere. Am. Împotrivit duteresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, Ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură, Și ca pe un al doilea iudă, surpându-l, l-ai Pentru aceea și noi... Grăimtiie neîncetat, bucură întâi stătătorule pe scaunul mirelor, bucură mare ierarh al Bucurăte cale nerătăcită a celor ce pe mare, bucurăte timpane care dai surne de Dumnezeiască, glazuire. Bucură-te chimval bine răsunător, bucură-te trâmbița Sfintei Trăi, bucură-te ca ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie, Bucură-te ziceație Constantin, bucură-te agraiție a Bucură-te, adus ție Tatăl cu trei fete, Bucură-te, au grăit agricola cu Vasile, Bucură-te că prin tine, Mânia potopului, izbăvindu-ne, Pace cu Dumnezeu află. Bucură-te, era ierar de Nicolae, mare făcător de minuni. Minune Dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule de multe feluri, de necazuri și nevaliri, zbăvindu-i, Părinte, pe cei ce, după Dumnezeu, spre tine cu credință și-au pus nădejde cât Ca unul ce ai îndrăznire către Hristos, Sfinte Nicolae, că turma Lui opăzește lupii cei văzuți și de cei nevăzuți și de către cei ce scapă sub acoperământul Tău, nu te-ntorci și nouă. Celor ce ne închinăm la cinstitele Tale moaște, mâna Ta cea dreaptă, dă-ne mână de ajutor, Părinte, ca să te lăudăm, zicând. Bucură-te, Sfinte Nicolae, prealăudate! Bucură-te, întărirea mirelor! Bucură-te, podoaba lichiei! Bucură-te, binecuvântarea bucureștilor! Bucură-te, că dinpreună cu îngerii saleți Bucură-te că-și cu mâna ta cea dreaptă ne Bucură te. Bucură-te că fără materie cu mi slujești făcătorului. Bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat. Bucură-te cel ce dăruiești bun miros. Bucură-te, Cel ce respingi mirosul cel rău! Bucură-te, albeață care speri patimile! Bucură-te, care acoperi păcatele! Bucură-te, Sfinte Nicolae, mare făcător de Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, Care cântare vom cânta, Sau cu ce laude te vom numi, Că de ne vom aduce aminte de voi voievoz vos De Vasile ne spre minunile tale și celui ce-ți-a dat cele preamărite laudă îi trimite când cântare dumnezeiască alimuia alimuia văzând stăpânul la toate pierzându se cu resul, nebunul are pe tine te avut ca să-i strici al lui mărturie. Iar tu, ca pe unul râd la pădat, iar pe noi cu fărâmiturile Ortodoxiei nemiluiești ca să Bucură te Sfinte Nicolae, Israelul cel Nou. Bucură Sabia Scuțită, care ta inde Dumnezeirea. Bucură te întărirea credincioșilor. Bucură-te omorârea celor fără de lege, Bucură-te cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumbel. Bucură-te cel ce neci duhurile cele viclene în marea cea de foc. Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă pierzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați liberare! Bucură-te, că ai legate resurile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor, Bucură-te că legi limbile celor vicleni, Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nicolae, Mare făcător de minu. Auzit-am pe Vasilea cel agrăind înaintea tuturor, Spunând minunile tale pe care le-ai făcut cu dânsul, Părinte, și minunându-te-am preamărit puterea ta, cea dată ție de Dumnezeu, că tu, ca un bun păstor de grabă, alergi către cei ce te roagă pe tine, și pentru toți te roși lui Dumnezeu, Stăpânului cântând, Aliluia! Izbăvește-ne, Părinte, cu rugăciunile tale, ca și pe Vasile acela, Auzine prea cu vioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voie vozi cei legați. Dă-ne mână de ajutor, Sfinte Nicolae, precum ai dat celor ce fusese rănvăluit în mare. Ca să străimție -ți acele. Bucură-te al doilea Moise, bucură-te tablă duhovnicăsca, bucură-te haina preoției, bucură-te mai înainte arate al dreptății, bucură de Dumnezeu cu numele Ierarhe. Bucură-te cel ce aduci în întuneric peste nedreptate. Bucură-te cel ce îngăduiești ca gurile culitorilor să fie închise. Bucură-te lumina cea aprinsă de Dumnezeu. Bucură-te ca ai stinsă paia, cea diavolă. Bucură te aur de Dumnezeu lăpurit, bucură te că ai afundat pe Satana ca plumbul în adânc. Bucură te, armul luminos, bucură te Sfinte Ierarhie Nicolae, mare făcător de minuni. Tu ești Păstorul cel bun. Sfinte Nicolae, că pe turma ta o povățuiești către pășunea cea domnicească și din izvorul raiului o a ea, pentru aceea din preună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Alinu. lui fiind fericite că ai stâlpări de rugăciuni încetate către Dumnezeu. Dă-ne nouă sub umbra celor atât de-auna ne umbrim, ca să grăim unele ca acestea. Bucură-te viețuitorul în locașul celui preanalt. Bucură-te cel ce-ai înnecat pe fidia diavolești, Bucură-te păzitorul rânduielilor tale, Bucură-te mitropolite, Bucură-te că ai roșinat paspule resurilor lui Ari. Bucură-te, Maica mulțimilor popoarelor pământești! Bucură-te, Rana mulțimii diavolilor! Bucură-te, Părinte și Învățătorule! Bucură-te, Cel ce-ai cinstit căruntețele! Bucură-te cel ce-ai rușinat Bătrânețile lui Arie Cele urâte Bucură-te că prin tine ne-am învățat A ne-nchina trăimii Bucură-te Sfinte Ierarhe Nicolae Mare făcător de Înțelepciunea ta, într-o tot cinstită, pe arie cel rătăcit, la rușinat. Și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletele noastre cele rătăcite și ne învață. A cânta cu tine. ne-am spăimântat, cu sufletul ne-am turburat, cu limba nu pricepem ce să grăim fără numai acestea. Bucură-te cel ce ești mai mare între preoți, bucură-te cel ce ești cât îi stătător pe scaunul mirelor. Bucură-te împreună, șezătorule, pe scaun, cu apostolii, Bucură-te cel ce ești lumină în alătă, Bucură-te cel ce ai surpat înălțările gândurilor celor diavolești, Aleluia celui mărfitor. Bucură-te, rădăcina Dumnezeiescului pom! Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satane! Bucură-te, pomul cel să în ceri! Bucură-te, cel ce-ai cununat viața ta! Bucură-te, al celor evaluiți bucură-te bunule cărmuitor al corabiei celei duhovnicești! bucură-te că prin tine nevremnticiem de viața cea fără de sfârșit bucură-te sfinte ierarhie Nicolae, mare făcător O, preamărite părinte, ierarhe Nicolae, plângem și alergăm către altă sprijin, aduc ție acum această puțină rugăciune ca să ne izbăvești pe noi de chinul cel de veci. Cu rugăciunile tale, era prea lăuda, În vești ce împărății, Ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Alinul.